موسيقى <ص> السلام عليكم, <S, isolated> <سلام> عليكم ورحمة الله وبركاته Më mi sënderuar, mirë se takohemi në emisionin Duke kërkuar përgjigje. Emisioni ky i cili mëton që të jetë çdo çdo herë më afër juve për të trajtuar problemet dhe sfidat të cilat me të cilat ju përballeni gjatë jetës së përditshme. Dikush nga shikuesit tan, por edhe qytetarët më gjerë ballafaqohen me probleme të ndryshme, të cilat mundohen që të zgjidhin brenda familjes së tyre, por nganjëherë sfida është aq e madhe saqë duhet kërkuar ndihmë nga dikush. Kështu veprojnë edhe shikuesit të cilët na kanë shkruar në pyetje escisks.com. Këto pyetje të cilat ne do t'i trajtojmë sot nëpërmjet të ftuarit tonë në studio, me ne është Hoxh Alaudina Bazi. Hoxh, selam aleikum, mirë se erdhët në KTMS. Aleikum, selam, mirë se u gji. Pa hum burko, do të fillojmë me pyëtin e par. Artanina përshëndet me selam aleikum dhe thotë kisha dashur të bëjnë një pyëtje uh, hojgjësë ndëruar, thotë i fali, pes kote namazit, jam mërtuar dhe jetoj me prinder. E kemi dy dyqane dhe njërën e kemi me qira dhe babaje merë qiran nga një bastore sportive që është hapur në dyqanin ton. Unë i kam thënë se është e ndaluar kjo, por a e nuk dë gjonë a është e lejuar apo jo. Pyotje ime është se a e kemi halal ushqimin nga to para? Para, Allahu është përbleftë dhe ju ruajtë presë një përgjigje nga ju. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Vselatu wassalamu ala rasulina Muhammedu ala alihi washabbi ajma'in. Allahun e darsuar lavdrojm i qojm salavat dhe selame pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Vërtet çështja e për cilën pyet ky shikues çështja e bastorëve në burgësi, është një trend tash fatkesish që me të cilin ballavoçohet ballavoçon po muslimanët po thuajse në të gjitha qytetet e Kosovës fatkesish ajo që ka është më e keqja në tërë këtë se e, e, shumë njerëz nga ata qilet frekuentojnë këto vende fatkesish janë fëmijë madje dhe fmi që jenë nën moshën 18-veçare që them kushtimisht edhe si pas ligjeve ndërkomtare është të thot e ndaluar frekuetimi i këtyre vendeve nga, nga fëmi të këtilë. Si të qoftë ne vedim e, vështrimin islam dhe mua më kujtojtë shumë mirë e, para një kohë pa të bërë një pa të dhanjë përgjigje në lidhje me këto bastoret dhe u pa të zgjeruar pak më shumë por të një vetëm e, e FHM do thot do të mundohem ta përmbyllim me me një fjali apo dy se me të vërtet është një fatkeqësi që një popull i cili synon me një popull për përparimtar popull i cili e, e, synon që rinin e tij do të thot ta shfrytëzojnë ato punë që është janë të hajrit, të mira në përgjithësi që diet tren tek ata të rinë marrja mas këtyre punëve posaçish do thot e, e frekuatimi i këtyre bastoreve dhe përcjellja e këtyre ndeshjeve të cilat organizohen edhe shprehimi se me anë të e, fitoreve që do të mund të arrij, ai të tindërtoi vetes të tindrat e, ti, e ardhmërisë së tij në, në anën tjetër duke duke shpërfill ato që janë reale dhe të nevojshme për të për të siguruar apo për t'i bërë veti do thot, të thotë të realizoj ato ëndra qelat i synon çdo i ri. Prandaj un fillimisht këshilloj të gjithë ata muslimanë që shikojnë këtë emision në rând par, të parë ata prindër të cilët kanë në përgjegjësi fëmitë e tyre të kenë kujdes që mos t'i lejojnë dhe të përcjellin që mos i frekuentojnë këto vende për faktin se jo që është rrezikshmëria në humbjen e kohës për arsyesë se e kupton se kjo është e keqë, por e keqja më e madhe është varësia në këto lojra të fatit. Edhe njeriu sa më shumë që vazhdon të luajë në këto bastore, atëra ajo sa më shumë futet në shprehi dhe në gjakun e atij individi që punon. Dhe kjo varrsi E, është e vazhdueshme dhe është shumë e vështirë pastaj të te ikalohet. Prandaj i këshilloj Pranda të gjithë ata musliman që të kenë kujdes edhe të largojnë fëmitë e tyre nga këto nga këto vende për arsye se nuk janë vende ku e, re, mund të realizohet apo mund të ndërtohet ndëra e mund të ndërtohen ndërat e njerëzve. Në anën tjetër po i kthehen përgjigje se është e lejuar apo jo, prap thënë se e, disa herë ndoshta në disa përgjigje e kemi e kimishthjellur çështjen se muslimani si individ nuk është e kërkuar prej tij vetëm ta ndalojë veten nga mëkati dhe nga gjërat e xhia por islamin në vetë vete është një fe shëqërore, një fe që si kur i e prëndësi qështjes e individit, një ashtu i e prëndësi edhe qështjes e shëqëris në përgjësi, pra ndaj besimtari njeriu si kur që e, duhet me endalu vetën nga veprat endaluaran nga gjunahet, në të njëjtë mënyrë duhet të mos tjetë, edhe ai indikator qoftë edhe në formë indirekte, jo direkte, në realizimin e punëve jo të mira apo harameve nga njerëzit tjerë. Prandaj një njerëz i cili ka një dyqan, themi shumë thjesht, edhe i vjen dikush dhe kërkon nga ai që ta leë, do të thotë, apo t'ja lëshojë në qira dhe e kupton se ai dyqan do do dh shfrytëzohet për punë të ndaluara, sikurse që është bigjozi bastoret e vanda ku shitet apo servot alkooli e kështu me radh, atëherë muslimani nuk duhet pranoj që si qiraxhi njerëz të do të mirë me këtë punë, për arsye se me këtë ndihmon në formë indirekte, indirekte këto punë të kshija. Pastaj prandaj edhe e, veprimi i këtij prindi nuk është një veprim i drejtë, un plotësisht kuptoj e, ndoshta e, do dituria apo njohja e këtij prindi nuk është në atmas që të kuptoj dëmin e kësaj dhe ta ket parasysh se ky veprim nuk është nuk është në në në dobinë e tij e as në dobinë e familjes së tij para mendon se them kushtimisht nëse ai dyqan është në katin ku banon ai prind dhe edin që fëmijët e tij sa herë që zbresin janë të kërcënuar me këtë rrezikshmëri që ata të futen dhe të të edukohen me me këto lojra dhe me këto me këto forma do thotë te bigjozit, atëherë çfarë ardhmëria pritet do thot nga nga këta njerëz. Prandaj e këshilloj që muslimanët mos mos lejojnë që vendet e tyre, shtëpitë e tyre të shfryzojnë për punë të ndaluara. Kurse nënën tjetër ai lejohet një fëmie i cili është në në shtëpinë e babait të tij dhe e din se nga pasuria cilat i sjell prindi i tij në, në në familje ë ka edhe pasuri do të thonë që është fituar jo në formë të lejshme ai lejohet muslimanit me ngënd nga ajo pasuri apo jo themi se e, e, ka shtjellimet e posaçishte dietare bashkëhorr për shkak të ballafaqimeve të ndryshme të cilat ndodhin tash tani në komb bashkëore por e, e tëra ajo mund të përmllidhët në qështjen se ajo pasurin nëse është e përzirë në kuptimin që nëse prindi ka e, të ardhëra nga të tjera edhe vjen në atë form, atëre nuk është e drejtë që, që muslimani të bëjtë diferencim apo të largohë nga ajë ushqim të silë prindi. Mirë po nëse dhjetë qartë se një një pasuri apo një gjë është bler qartë nga pasuria e haramet atër me e drejt është t'i largohet fëmija për deri sa ka mundësi që t'a shurëtzoj pasurin që është halal. Por edhe nëse nuk ka mundësi me një fjal e tër pasuria mundet me qenë ë u jo elesh me nga ana e prindit ka prej ulemave bashkëort të cilët kanë bër kanë vlerësuar se fëmijës i lejo të hajn nga ai ushqim përderisa është në moshën do thotë nuk ka mundësi të fitoj vet e, për arsyesë se kjo është përgjegjësi e prindit nuk është e përgjegjësi e e fëmijëve mirë po nëse arrin do thotë kohën e pjekurisë dhe ka mundësi të fitoj vet atëherë duhet i largohet kësaj pasurie zoti po hoxh këtu kemi rastin kur thotë se është edhe i martuarn në që nuk e kupton se është i rritur dhe ka mundësi që ndoshta të fitoj vet. Ë, në momentin kur ju u thaat që preferohet në këtë rast që të largohet për atë ardhurave, për ushqimit në këtë rast. Si duhet ky njerëz ta menaxhoi situatën kur tashmë po e merr lajmin e duhur se duhet të largohet nga ajo? Në rasin konkret unë do t'i kem parasysh dy aspekte. Aspekti i parë që ky fëmijë të vazhdoj këshillimin nda i prindit e ti, dhe të mundohet me një fjal të mirë, me, me, me aspekte logike, të ndoj të bindë babajnë e ti, se ky veprim dhe ky lejim të sënën nja ka bërë, dhe thëtë që dyqani ti të hapet bastore, që të ta ta ndryshoj mendimin duke u mundu edhe përdorur metoda, metoda sa më të pranueshme dhe metoda me cilat e, nuk duhet të jenë të thot vetëm të të njëjë format, mundohet edhe të jetë këshilla nga ana e tij, po edhe ndoshta dikush që ka autoritet, do thot ky babai i tij ka autoritet ndaj një personi që ti flit ti flis do thotë që djaliti ti flet aty që aj ta këshilloi e kështu me radh tentojtë të kërkoj forma që të të largohohet ky baba nga kjo veper në anën tjetër ë si të bëhet do thotë diferencimi them do thotë në aspektin se nëse kupton çfarë ë diçka është bler nga ajo shuma që lënë ka marr babain nga qiraja e bastorës, atë largohet do thot nga përdorimi i atij ushqimi përderisa ky është do thot moshën e rritur dhe besoj që ka të ardhurat veta personale dhe në këtë fond ta ruaj veten edhe familjen e tij. Allahu di më së miri. Të shojmë tani një pyetje tjetër e shkurtë ta pyet se a është çdo lloj muzikë ndaluar apo kemi disa lloj të tyre lejuar? të lejuara. Më duhet këtu të të sqaroj një çështje për arsye se shumë njerëz mendojnë se kur xhoxallar thonë se muzika është e ndaluar, është për qëllim ndalimi i, i këngës apo forma forma forma të ndryshme të të këngëve që janë të njohura edhe në popull po dhën historinë e përgjithësi. E ndaluara në nga në jurisprudencën islame është apo citat të cilat kanë ardhur nga nga pegamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nga rëfimet apo trashigimia e, e, e sahabve Allahu qoft i knaqur me të vërtetot që e ndaluar e të ndaluara janë mjetet muzikore në përgjithësi përveç llojeve të defeve që nuk kanë xhampare. Prandaj të gjitha ato muzika apo të gjitha ato këngë nëse mund të them që mund të thuhen duke mos përdorur uh, instrumente muzikore, apo edhe nëse përdoren instrumente muzikore sikur që është defi uh, pa xhampare qoft në ra, në rastet e dasmave e kështu me radh atëre këto janë të lejuara kurse formave formatet e tjera të muzikës të cilat bëhen me me lloje të ndryshme të instrumenteve muzikore atëre e drejta është se këto të gjitha janë të ndaluara edhe për këtë dietar që them sa më sa më i korrekt në këtë çështje them se ka pej pej disa disa prej ulemave që ndoshta në këtë çështje janë pak më liberal mirë po nëse thellohemi në ato citatët cilat flasin në lidi me muzikën, qoft nga, nga hadithet e pegamberi, lafdrimit dhe pacha, qoftin bitë, po qoft edhe nga e, a, ato transmitimet slat arn, nga të slatë nga kanë ardhë nga shokët e Muhammedit sallallahu aleyhu a sallam, dhe djetartë e më dhenë që i ka njoru historia vrem që përthuaj se e, të gjithë ata Madi e kapre ulemave që ndoshta edhe përcjellin një lloj konsenzusi në këtë që i kanë trajtuar këto instrumente si gjërat e urryera dhe gjërat që duhet t'i largohet atyre muslimanë. Zoti i di më së miri. Vazhdojmë në një pyetje tjetër e jupin e pyetjen e ti kërkon në sharrim se sa është masa e stërpikjes në urinë që të konsiderohet e papastër rroba apo pjesa e trupit. Besimtari duhet ta di se e, kur dëshirojnë të fal namaz duhet të prej kushtëve të vlefshmëri së namazit, apo prej kushtëve të domozdoshme që duhet t'i plotsoj besimtari gjatë falje së namazit, është që robat e ti dhe trupin e ti taket të pasër nga ndytsirat në, në, në përgjësi. Dhe kjo është, si thua të në gjuhën e jurispronëncës islam e shartë kushtë, do të tëtë që edhe ne e përdorim në përgjësi. Mirë po, nëse njëriu nuk ka mundësi t'i largohët, apo nësht e çoft edhe nga mosdia e ti apo nga pamundësia e kështu me radhë nëse i mbetet ndonjë sasi e ndytcirës në trupin e ti apo në rrobe e kështu me radhë Atëra dietarët me përgjithësi thonë se një sasi e vogël e e cila është mbetur pa dëshirën e tij, pa dijen e tij dhe në pamundësi të largimit të të asaj ndytësire, kan thënë se lejohet dhe në këtë nuk ka nuk ka të keqe. E, dhe ky është mendim i një numri të dietarëve dhe kjo përcillet posaçërisht nga dietarët e mëdhëbjet Hanefi, të cilët kan thënë se një sasi e vogël e ndytësiras është e falur. Mirpoq tu duhet ta kemi parasysh se falia nuk është për qëllim që njeriu me dijen e tij ta veproj apo ta bart atë ndëtycitë në në në trupin e tij apo në rrobe. Me një fjalë nëse besimtari kupton edhe e ka të qartë se një një rrobë e tij, një vend në rroben e tij, qoftë edhe ka një sasi shumë të vogël të ndëtycës, nëse e din saktë se aty gjenden ndëtycëra, atëra i obligohet me me me la atë edhe me pastru përderisa ka mundësi por kjo falja është do të thot për ato vende për të cilat nuk kam mundësi të i kuptoj qartë apo e, ka ndonjë do të thot që që etikete do thot për, për lyer rrobat e tua me ndonjë ndytësir dhe ajo ndytësir nuk vrehet dhe mund të jetë diku në rroba, atëherë kjo është ajo e falura. ë ja nuk duhet të futem në në vlerësimet e tjera se disa kanë kufizuar në në sasi e këtu me radh, por e domosdoshme është që kjo të kuptohet që pika e parë, si që thash pak më heret, nuk duhet qëllimisht besimtarit lej, do thot, pa pas të rti në robët e ti, apo në trupin e ti pas taj të falet, qofte dhe ajo sasi shumë e vogël, për derisa e din vendin ku, ku është ajo ndytsir, por na në tjetër lejohet, nëse ndytsira është shumë e vogël, nuk mund të vrehet, edhe është do thot, në pamunësi të largimit të asaj, atëre, inshalla, nuk ka gjithë keqe në këtë Sot Uh, sërkale, dërmaku, në përshëndet me selamu aleikum dhe pyet. Uh, Thotë, uh, kam një pyetje në lidh lidhur me emrat e Allahu gjellishanë hu. Qëfar në mësonë Kurani dhe i dërguar i Allahu të alehi selam në lidhe me emrat? Si përshëmull Rahman, Rahim, Gafur, Halim, të cilët janë emrat e Allahutën dërsa po ashtu, ka shumë njërëz që këto emra i përdorin? Po, dërmaku, uh, dërmaku, dërmaku, dërmaku, dërmaku, dërmaku, dërmaku, dërmaku, dë duhet ta dim se nuk ka dyshim se Zoti i Madhëryshëm është krijuesi i gjithësisë dhe krijuesi i njerëzve në përgjithësi. ë vane si njerëz si kriesa më të veçanta dhe më të dël, më të privilegjuara nga kriesa të tjera jemi të urdhëruar nga Allahu i Madhëryshëm që ta njohim atë, ta respektojmë, ta madhërojmë dhe vetëm atij të nënshtrohemi dash në anën tjetër e mënyra me an të së cilës njeriu ka mundësi ta njohë krijuesin e tij, ta kuptojë atë dhe ta madhroj, ta shëntiroj është e, kjo arrihet vetëm nëpërmjet apo një nga format me me të, më të më të sakta dhe më të, e, më të drejta është me anë të njohje se emrave dhe cilësive të Zotit të madrishëm. Me një fjalë janë përmenur këtu disa emrat të Allahu të madrishëm, si kurse që është emri arrahman, që do thotë i gjithë mëshirëshmi. Dhe nëse njëri u thelotë në do me thanja në kësaj fjale, apo këti emri të Allahu të madrishëm, do thotë është rahman i gjithë mëshirëshmi. Do thotë mëshira e ti përshinë, krejt njerëzit, krejt gjalesat, krejt universin në përgjësi. Pastaj do me thanja fjales Rahim që në rënjë e ka rjedhë nga e njëta fjale, Rahman, mirë po në kuptim, është një kuptim shtes që është për qëlim a, a, që mshira e ti a, e ka, do të të zoti madrishum, e ka një mshirë të veçant për cilën e ka kufizuar vetëm për ata besimtarë muslimanë të cilët e madhrojnë dhe e njohin atë për krijues dhe kjo do të vlejë në ditën e gjykimit. Pastaj e kemi aty domethënien e fjalës El-Ghafur, që nënkupton se Zoti i Madhëshëm është falës, i madh, i fal, fal njerëzit shumë dhe kuptojmë se njeriu është gabimtar vazhdimisht por me gjitha të Allahu Gjellewala po të regon se për, për derisa njëri u qenë ka gabimtar, Allahu Gjellewala është falë si që vazhdimisht e falë atë, pas ta i kemi do me thani në fjales El Halim që në nënkupton se Allahu Gjellewala është i butë, pra nuk është i ashë për e kështu me radhë, pra me një fjallë do bia emsimit të emrave të Allahu të madhërishëm është që ne nëpërmjet këtyre emrave e njohim madhashtin e Zotit të plotfuqishëm, e njohim fuqinë e tij, e dimë me një fjalë kush është Allahu i gjithëmëshirshëm dhe me anë të këtyre emrave e madhërojmë dhe e fa i falemi atij. Për këtë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith se Zoti i madhëshëm i ka 99 emra dhe kush i mëson ato, në një transmetim tjetër thotë kush i, i Kush i thot ato dhe këtu mësimi dhe thënja e tyre nuk është që ato të recitohen me një fjalë, vetëm të thohen me gjuhë, po është për sëllim të i kuptoj ato, të i thot ato vazhdimisht, të thot të i, i ketë në, në vedien e ti do më thanje në këtyre ajeteve, pejga meri sallallahu aleyhu sallam thot, kënjeri do të hyjë në gjennet. Be, Pra nga ky hadith po kuptojmë do mos dëshmërin e njohje se emrave të Allahut të madhërishëm, për arsye se me to e njohim edhe qenjen e Zotit të plotfuqishëm. Kurse qështja tjetër se pse disa njerëz e mërtohen me të njëtin emrë me cilën e, e mërtohet edhe Allahi madhërishëm, më themi se nuk është e njëjtë kjo, për arsye se emrat e Allahut janë me njën shqyëse në gjuhën arabe elë, Që, janë për që, që në përkëthim do thot i gjithë më shirëshmi, kurse emrat e njerëzët e cilët përdorën e, me të njëti në kuptim, të, me kuptimin e për afert, përdorën pa njën shqyëse, që në në kuptën se e, e, ato do me thanja atyre fjaleve nuk është absolute, si kurse ta ken njën shqyëse el. Me një fjallë, kur thua arrahman, atër e atere, po thua i gjithë më shqyëshmi absolut kurse kur thonë gjuhën e, e Shihep Rahman, çh pa nyënshuese, kuptimi i ti tij është i mëshirshëm, mirë po nuk është përsëllim absolut. Edhe pse e, them kushtimisht në në në fjalën Emrat Rahman El Rahim kanë shërimë ulemat, po në përgjithësi ky është parimi në në në në çështjen e emrave të Allahut të Madhritshëm dhe emrat e njerëzve të cilët në kuptim i parafrohojnë emrat e Zotit, pra, lejohet fëqishm. të përdoret Rahman pa pa e, lejohet të përdorë në çështjen e fjalës Rahman dhe Rahim, ulemat kanë preferuar që mos të përdoren për emrat e njerëzve, mirë po në në nëse marrim emrin për shemb emrin Halim që përdoret edhe në gjuhën shqipe kemi njerëz që kanë emrin Halim nuk ka, ka nuk ka gjithë kësë për arsyes se Halim do thot i butë dhe butësia është do thot cilësi që është edhe tek njerëzit Por edhe Allahu xhëlalualla emërtotohet me këtë cilësi, porse cilësia e Zotit të Madhëshëm butësia e Allahut të Madhëshëm është butësi absolute që dallon kategorikisht me me butësinë e njerëzve në përgjithësi. Zoti i mëshirë. Vazdojmë tani me një pyetje tjetër, shikuesi tjetër Sahiti thotë, uh, desha të pyyes Hoxhën se nëse uh, ke bërë nedhër dhe ke thënë se nëse Allahu më pëlqen këtë do ta bëj uh, Në adhurim caktuar për çdo ditë të javës së ardhshme. Unë kam realizuar adhurimin të tërërin, por ditën e fundit kam harruar çfarë duhet të bëj. A duhet të filloj nga fillimi adhurimin apo çfarë? Fillimisht ndoshta është e nevojshme të shkërojmë domethënien e fjalës never në për arsyesë se ndoshta shikuesi nuk e ka parasysh për qëfar është fjala, është një loj e, formet e adhurimit të sënë e kryen muslimani dhe është e vërtetuar në jurispoziencën shëriatike, që njëri u e, të zotohet për një qështje, me një fjall të thotë nëse zoti madhërshën ma realizon këtë dëshirë, unë do të krye i këtë adhurim, e, mund të thotë do të agjëroj një dit, apo do të fali kaç namaze apo do të japi sadaka e kështu me radhë dhe kjo në jurisprudencën islame quhet zotim ose nadhar që njeriu të betohet për një send që nëse e realizohet ta ta ta jap do thot apo ta bën një vepër të mirë si falënderim ndaj Zotit për atë realizim dhe kjo është e vërtetuar në jurisprudencën islame dhe në rastin konkret në pyetjen konkrete në ky shkokuës si duket pas që kanë realizuar do thotë vepra apo dëshira të cilën e kanë pas dhe tash ai është ezotuar që do ta kryejë një veprim një javë rresht do thotë 7 ditë rresht ky paska kry të gjitha adhurimet në çdo ditë por ditën e fundit ka harruar dhe nuk e ka realizuar. Tash a obligohet që ta përsërit adhurimin një javë të tërënd për arsye se ka lënë nuk e ka kryer adhurimin tërësisht 7 ditë ashtu siç siç ka qenë vendosur apo i mjafton vetëm një ditë ta plotsoj kështu në këtë formë. Themin se e drejta është që përderisa ai ka harruar, që mjafton që ta kompenzoj vetëm një ditë dhe nuk ka nevojë qeta përsërit veprimin të rjavën zot i dimë smiri atëherë huajt para se të vazhdojmë me pyetjen e radhës ne do të bëjmë një pauzë të shkurtër ndërsa ju shikues të nderuar vazhdoni të qendroni me ne sepse do të kthehemi pas pak me përgjigjet e tjera oh! Kostë të ndëruar, u rikëthujem në pjesën e dytë të emisionit duke kërkuar përgjigje për të vazhduar që t'i drejtojmë i hojgje Salaudina Bazi që nëjep përgjigje për pyjëtjet të uaja. Hojgjë ndëruar, vazhdojmë tani me pyjëtjen tjetër. Selamu alaikum, hojgjë ndëruar, desha të bë një pyjëtje rrëth masonizmit ku në YouTube janë shfaqur video të Coca-Cola-s që nëse e këthejmë Simbolin e, e Coca-Cola së mrapsht shkruan arabisht e, Jo Mohamed, Jo Mekke. E, pastaj edhe në video të një këngje, e, të regon shikuesit e një këngtare, e, në tekstit e saja, më hojtë Zoti. Qëfar mund të në thua, shatë duhet të ju besojmë këtyre videove, apo si dhe projnë? Në përgjasi, e me duket se kemi fol edhe në lidhje pa, me atë që postohet pa. në në për në për YouTube, në për internet, në përgjithësi dhe themi se ajo çfarë neve na servohet në në këto nga këto çarçe apo burime, sikur që është interneti apo YouTube në përgjithësi, themi se nuk duhet marrur tërsisht ato si të vërteta po në të njëjtin kohë edhe nuk është drejt e drejtë jona të refuzojmë çdo gjë që na na na IP shikojmë na për, nga këto vende. Në rastin konkret themi se kjo ky supozimi se nëse atë shënjen apo markën e Coca-Colës e kthejmë mbrapsht, atë mund të lejohet la Mekë apo la Muhammed që do thotë nuk ka Muhammed, nuk ka Mekë, është një tez apo të themi një lloj supozimi për celën un për vete kam dëgjuar shumë kohë madje edhe para se para se të fillonte përhapja e internetit në këtë form, por ajo çfarë mund të themi është se e tëra është supozim dhe nuk është diçka e vërtetuar. ë Neve disa ar kim i thënë se feja jon Islami është ndërtuar në baza të qarta dhe në burime të sigurta dhe për çdo veprim respektivisht mosveprim mbështetemi në argumente dhe në burime të qarta e as e si nuk mbështetemi në supozime dhe në atë që që mund të nënkuptohet që mund të jetë sakt po mund të jetë edhe prandaj, e gabuar prandaj që të mundohemi që të te te lansojm se kjo është apo e tërë prodhimi i Coca-Colës është të thotë një prodhim i një çarku të saktuar që tenton ta shkatërrojë Islamin e këtu me radh dhe për këtë neve duhet të largohemi nga prodhimi i alkoolit e këtu me radh këto janë teza që mund të kupto mund të dëgjojm aty këtu e, por e tëra çfarë mund të themi ja është ajo se nuk kemi ndonjë argument mbështetës që të pranojm këtu si të sigurta dhe si të vërteta, prandaj edhe duhet lihen ashtu si supozime, e asesi si diqka esakt e vërtet. Gjitha ashtu edhe, edhe në qështjen e këngve në përgjësi, nuk është, unë me sajdi, nuk është vetëm një këng ku më hohet zoti apo e i pat për parsi kemi me 10 ra këng ku lavdërohet dreçi, shejtani ku lavdërohen punte, kshia refuzohet adhurimi i Zotit e kështu me radh këso lloj këngë këngësh kemi të shumta, disa njerëz ndoshta i bëjnë pa qëllim, disa njerëz i bëjnë me qëllim, ajo që ka kërkohet prej neve si musliman është se ne të largohemi nga veprimet ktilla, që mos i favorizojm këta njerëz që mirë me këso pun dhe mos kemi ë një lloj kontakti apo lidhje me ta për arsye se janë njerëz që nuk ja duajnë të mirën as islamit as muslimanëve në përgjithësi. Vazhdonim me pyetën tjetër, hojënderuar, desha të bëjë një pyetje nëse bjen me fletë dhe të vihen një z në vesh të thirrë emrin a bën të përgjigjësh edhe pse është vështirë të mos përgjigjesh edhe nga kush vjen ai z? Nuk e kam shumë të qartë pyetjen, ka mundësi me që në ëndër, ka ka mundësi që në edhe edhe vërtet reale. Sidoqoftë mund të jetë ndonjë cytje nga shejtani apo vezvese e kështu me radh. ë Njeriu nëse ballafaqohet në ndonjë situatë të tillë, edhe ndin veten në siklet apo ndin ndonjë frikë apo diçka të k tillë, atëre drejta është që të mbështetet zotit të madhëreshëm, të lezej nga lutjet e ndryshme nga Pjesë nga Korani famlarë, sikur se që është ledzimi alhamdulillahit, ledzimi i, i ajetul kursis që tekne njëhet sikur të spidovja, ledzimi i e, surës al-Ikhlas, kul huallahu ahad, ledzimi i surave, kul audhu bi rabin falak, kul audhu bi rabin nas, e kështu më aral lutje të ndryshme, e, inshallah këto lutje nuk ka dëshim që largojnë gjdo të cytje dhe vezveset së në mundet me pas njeri u në zemrën të ti. Vazdojmë tani me pyetjen e urrimit, i cili na përshëndet tot assalamu alaikum, kam probleme me mbajtjen e abdesit për shkak të pikave të urinës. Më ka ndodhur që edhe 1 orë pas urinimit kur hy në namaz të më ketë lëngsur urinë. Është shumë herë kur kontrollojmë e vrej se më ka lëngsur një pikë urinë dhe ë pse kam edhe pse e kam pastruar organin gjat urrënimit. Ë më mëllëzoni si të veproj sepse dua. ë pyetjet e këtylla mund, tjen, mund tjen të jenë mund të jenë tek disa njerëz edhe format e vezveseve dhe të çytjeve me të cilat mund të vallëvazhojnë disa musliman që ai thun banjo kry nevojën, e kështu më radhë, pas taj të pastrohet mirë, të merë abdes, mirë po në dalje, apo dhe pas daljes, pas një kohë, mund t'i bëtë vezvese se Mosval ka rjedh diqka, apo e, nuk ka marë abdes si duhet, e kështu më radhë, këso, këso loj vezvese mund të balovacion në disa musliman, dhe këtyre u themi që kjo mos mos tu shkaktoi probleme për arsyesë se këtuën vezvesa që nuk duhet njeriu të të hipet pas tyre për arsyesë se nëse hipet pas tyre atë vezvesja do të shtohet edhe më shumë nëse ai ka hyrë në në banjë dhe ka e, është pastruar mirë pas taj ka pastru dhe thotë vendin e kështu më radhë dhe ka dalë prej banjo, atere mos të qoj mend në atë qështi apo të, të supozoj e kështu më radhë, vazhdimisht të ktheje të shikoj vendin e kështu më radhë, të gjitha jonë këto vezvese. Mirë po nëse realisht kjo ndodhë dhe e, mund të ndodhë të disa njerëzë, atere mund të jetë problemi shëndetësor që unë, do të akë shakshilu qoftë këtë shikuës, apo ata muslimantës e së lë balovacionë me këtë problem, që të vizitohen të mjeku edhe të shikojnë dhe se qëfar është në realitet problemi me ta. Zotë i dhe më smiri. është dhe më tanim një pytje tjetër. Të në shkruan Adi, selamu alikum, dhe shatë bë një pytje. Jam një djallë i regullt në faljen e namazëve, por para një kohë e kam shkru e, një hajmalijë dhe kam bajt një kohë. Më vonë e kam hequr edhe e kam djegur, mirë po tani më, e, kjo po më mundon shumë e, pra të këvetja, sepse e kam bajtur atë dhe e, po ndihem shumë fajtor edhe po kam shumë frikë se mos e, do të më dënoj zoti për këtë e, nëse kam mundë si një përgjigje i lutëm. E, qfar të bëj, nuk po mund të përmirsojmë sepse po kam gjysa dyshime dhe po ashtu nuk po mund të pëndohem. Duhet ta kemë parasysh se e, mbajtja he, hajmalive, pavarësisht a në qfar ka të shkruar në të, nuk është e drejt për muslimanin, për arësysh e është një praktik e re, e cila nuk ka qenë e njohur në kohën e pejgamberit, sallallahu aleyhu a sellam, nuk vërtëto se dikush nga shokt e ti, ka bartur me vete qofte dhe edhe, edhe ndonjë shkrim me fjal të Allah të madhërishun prej ajeteve kuranore dhe me bart me vete si një loj, e, mbështetje e këtu me radh e aq më pak nëse në ato shkrime kemi lloje të ndryshme të të të gjërave që janë të pakuptimta që nuk ka dyshim na çan të të tek mendimin se janë e, vepra e, që ndërlidhen me me me shirq dhe me vepra me idhujtari dhe me vepra që të atyre njerëzve të cilët bashpunojnë me shejtanet dhe me xhenet. Prandaj e drejta është që muslimani të u largojë këtyre veprave e, dhe këtyre punëve të hajmalive por të mbështetet Zotit madhërishëm, të i dorë Zot ati dhe ta kuptoj se gjithë gjë në jetën e ti, në sieljet e ti, në veprimet e ti, është në mbikëshyri e Zotit i plëtfuqishëm, i cili nuk ka dyshim se është i gjithë mëshirëshëm, nuk e len njeri unë në humbje e kështu me radhë dhe vazhdimisht ta ketë parasysh këtë dhe në këtë qëndron pra mbështetja e ti e, e, me plëtë kuptim të fjalet në Zotit e plëtfuqishëm kurse në, në lidhje me atës se a i ka bartur më heret, themi se e, njën nga veprim, njën nga gjera që duhet ta këtë parasysh muslimani është se Allah i madhërishëm për gjdo vepër të sëllën e ka, ka bërë më heret, nëse njëri ju pëndohet sincerisht për të dhe ndin në veten e ti kështë ardje, atëre Zot i madhërishëm e falë atë vepër dhe është te i kallus, është, është fales. Në rasin konkret, e, po kuptohet qartë se kështë, për shikues e ndin veten e tij këtë keqardhje dhe ndin veten e tij se ka gabuar atëherë shpresojmë tek Allahy madhërisht të ka të falur edhe nuk duhet të, të ta ta kthej kët pastaj në në një vezvese apo në një gjendje që që mund të shkaktoj dhimbje apo probleme vetes të ti. Prandaj un them edhe një herë, ato ajo që ka ndodhur është tek kalu, mundou tash të jesh në rrugën e drejtë, të mbështetësh Allahut të madhreshëm, të mundosh ti zbatosh urdhërat e tij ashtu si duhet më së miri dhe nëse je në këtë rrugë atërë tjesh i sigur të se edhe Allahi Madrishëm është falis dhe e fal besimtarin vazhdimisht. Dhe të vazhdojmë tani me një pytje tjetër, në një shikuës në ka shkruar, edhe fjithmisht në ka përshëndetur dhe ka dërguar një vark të emulgatorve, sikur se e 100, e 722 e tjera, ashtu si shkruan emulgatorët në produktet e ndryshme. Aj përmenë që disa prej shumë emulgatorve në përbërje të vetë kanë derë dhe si të tila janë të ndaluara. Aj përmetë që ky vargi emulgatorve a janë këto shifrat të vërteta apo janë të rejshme me qenë se shumica nga këto shifra janë të etiketuara në ushqimet që konsumajnë. Êshtë e vërtet që shumica e prodhimeve bashkohore tash që kemi në tregë në përbërjet të tyre kanë lojet të ndryshme të emulgatorve. Këto emulgator mund të kënë prej arden prej ndyrave të bimve, po mund të kënë edhe prej ndyrave të kashve. Pastaj prej ndyrave të kashve mund tjetë prej mishit derit apo prej ndo një mishit tjetër. Si do qoftë është e qartë apo është e njohur para shumë kohë se është bër një varg i këtyre emulgatorëve disa prej tyre deri në 25 apo 30 sosh që disa prej njerëve i shpërndajnë për internet se janë të thot prej llojit në cin ka ka përqind apo përbërjen e tyre ka yndyrë deri apo për, mish deri kurse vërtetimi i saj apo mohimi i saj unë për veti nuk kam hasë ndo një, ndo një shkrim apo ndo një studim që e ka bërë vlerësimin e këtyre, prandaj nuk jemi në gjendje gjithashtu dhe tjapim ndo një përgjigje korrekte të prerë, se jenë të sakta apo nuk janë të sakta, por ajo që far mund të themi në tërkët është se e, debati i djetare bashkohorë në lidhe me këta emulgatorët është mjaftë, në çarqe studioze dhe ka vlerësime të natyrës të ndryshme dhe ajo që far mund të thuhat në në tër atë çfarë diskutohet tek dijetarë të bashkëqësor është se e, për ta vërtetuar një send se është indaluar, apo, e, i ndaluar apo për të ndaluar musliman nga nga për, nga mospërdorimi i saj duhet të posedoim argumente të qarta e mos jenë këto supozime të cilat vijn vetëm nga nga supozime të cilat e, nuk janë të vërtetuara e, me në, nga burimet e qarta. Prandaj edhe un them që e, për të vërtetuar këto duhet posedohet do thot argument e, të qartë nga studios të cilët i kanë hulumtuar këto, pastaj dvijm do thot me me me vërtetim dhe thuhet se këto janë të lejuara apo të ndaluara. Nëse njeriu i largon këtyre nga aspekti që tjetë më i sigurt, atë nuk ka të keqë, mirë po ti detyrojmë të tjerët ta bëjnë kët pa poseduar argument, atëherë është kjo nuk është e drejtë ta bëjmë, pavarësisht kush kush mund ta bëj atë. Oj xhalënderi që ishit sot me ne për t'i dhënë përgjigje shikuesve tanë. Ju do ju falënderoj për festë. Mi së ndërruar me këtë përgjigje, ne pojapim fund e misionit të sotëm duke kërkuar përgjigje. Ju tash më e dini se ne jemi të hapur në dajush dhe gjatë të rjavës presim pyetje tua e të qëllat ju mund t'i dërgoni në pyetje e qësë e i viskës e pikëm. Dhe në takimin e radhës, e selam aleikum.